Президент України і Росії безнастанно зустрічаються. Йдеться до ратифікації договору. І очевидно, на розвиток ідеї єдиного економічного простору Росія раптом почала будувати дамбу навпрошки через Керченську протоку, перегрібаючи острів Тузлу собі. Щодня й щоночі підганяють по сто камазів, вивертають у море тонне каміння щебеню. Дамба стрімко росте в наш бік, ніби з наморського підіймається кам'яний хребет. Якогось допотопного чудовиська. Міграція риби порушена. Здивованих островитян підбивають переходити російське підданство. Україна обурилася. Це провокація, і виставила своїх прикордонників. Одне на одного дивляться у бінокль. Міністерство закордонних справ дає ноту протесту. Президент терміново повертається з Латинської Америки. Там то і ту злакіт наплакав, але для пробного каменя дружби досить. Ось уже й тисяча днів нового століття. Сьогодні 29 вересня. Тисяча днів. Завтра тисяча один день. Отже й тисяча одна ніч. І одвічна Шахерезада. Історію розказують додалі кривавіші казки. 1 жовтня. Перші втрати. Перші свинцеві гроби з Іраку. Свій застрелив свого. З необережності. Не знав, що автомат заряджений. І перекинувся бронетанаспортер. Задивив власного командира. Тіла з Багдада через Німеччину доправлять до України. І аж тепер з'ясувалося, що у наших миротворців екіпірування неважне, зуття натирає ноги. То чого ж ви їх туди послали? На ту розпечену шахівницю? Там же пісок під ними горить. Там же той ірано-іракський кордон, який їх кинули охороняти. Одне з найнебезпечніших місць. Там їхній патруль вже напоровся на міну. Там же за кожного рогу на них чегатиме смерть. А осінь гарна. Листя літає, як золоті метелики. Поїхати б у ліс по гриби. Почути шурхіт сухого листя. Вловити димок від спалюваних картоплищ. Але скрізь по лісах таблички про радіацію. З малим не поїдеш. Самим не хочеться. Сижу в інтернеті. Важка осінь. У Криму вбито татарську родину. Шість людей. На Обухівській дорозі під колесами депутата загинув 20-річний хлопець, що приїхав будувати елітні дачі. Хотів заробити на весілля. У Малітополі загинув ще один журналіст. Знайшли повішеним на ручці холодильника. Кваліфікували як нещасний випадок. У броварах знову вибухнула ракета. Цього разу не з військового полігону, а на приймальному пункті Металобрухту. В Артемівську на Донеччині злетіло в повітря 100 вагонів боєприпасів. Снаряди падають на місто. Комусь упало прямо на лоджію. Місто в паніці. Поранило школярку. Контузило офіцера, все горить, траса перекрита, дерева падають на лінії електромереж. І це тільки те, що потрапило в поле мого зору. Те, що я записав. Чого не міг не записати? У Джеркасах чомусь стрілялися міліціонери. Якась загадкова серія суїцидів. І навесні ж там застрілився генерал міліції специфічним пострілом у підборіддя. Хоїть чутки, що це якимсь чином пов'язано зі справою Гонгадзе. З перепохованням і підміною трупа. І що це не самогубство, а хтось усуває свідків? Але й цей сюжет пішов у затемнення. В Артемівську усе ще вибухає. Створено оперативний штаб. Склять вікна, шкіл і дитячих садочків. Жителі збирають боєприпаси за містом, як розтрушені з машин буряки. Їм не звикати. У 2000-му там теж вибухало. Дружина виводить мене на хвилю оптимістичних новин. В Австралії кенгуру врятувало хазяїна, якого привалило дерево. Стузлою нібито улодналося, зупинили дамбу. Австрійський спортсмен перестрибнув через ламанш. Ілюзіоніст Девід Блейн завис над темзою, у плексигласовій капсулі, а в тій самій далекій Австралії знайшли ріліктову валемійську сосну, так що новий 2004 рік можна зустріти під сосною юрського періоду. І таки сталося повне затемнення місяця, прогнозоване ще два роки тому. 8 листопада в нічну неділю місяць був щез як у Гоголя, на кілька хвилин. Ми з дружиною стояли на балконі. Вона, сміючись, цитувала, як чорт підкрався до місяця. І вже простягнув було руки схопити. Але відсмикнув, посмоктав опечений палець, дригнув ногою і заскочив з іншого боку. Потім таки схопив, відмухаючи, як на жарину, прикладаючи з долоні в долоню, сховав до кишені. А коли місяць вирнув, хмари побігли. Уявлявся нам силует Вакули, що в чорта і летів у нічному небі. А може, то була хмара, що несла вже торбу зі снігом. Вранці ми не хотіли вставати. Сніг таки справді випав. За вікном було біло-прибіло. Хотілося почати життя з чистого аркуша. Але п'ючи каву, розгорнув газету і прочитав, що в Іраку, місті Насірія, загинуло 19 італійських військових, що брали участь у якійсь акції біля Вавилона. Жити перехотілося. Сьогодні передавали. В розшуку тисячі призовників, що ухиляються від осіннього призову, і від весняного ухилялись, не хочуть хлопці в армію ні Україну захищати, ні в Ірак нести демократію, нічого не хочуть. Зникла мотивація, нема відчуття батьківщини. 18 листопада сьогодні загинув ще один миротворець, молодий офіцер, перекладач Сарабської, застрелися стабельної зброї, коротко, без пояснень. А потім. Було ще й придивне повідомлення, що наші миротворці зіснили блискучу військову операцію біля міста С. Сувейра. З у засобах масової інформації проповзло нове формулювання – участь у стабілізаційних силах Іраку. Отже, їхали як миротворці, а потрапили у стабілізаційні сили. Ну і що ж вони там стабілізували? У Грузії революція троянд. Народ вийшов на вулиці. Опозиція увірвалася у парламент, озброєна лише трояндами – з вікна президентського палацу вилетіло крісло президента. Що то Грузія, у них глибокої осені, революція Троянд. Але Україна не Грузія. Там лінії оборони тримають живі. А ми вперше за всі роки заборон, а потім вже й суспільної амнезії, відзначили 70-ліття Голодомору. І дослухавшись до американця з племені Чироко, у якого в душі своя нагаснувча свічка Скорботи поклали собі на 5 мільйонів жертв кожної останньої суботи, Листопада ставить у вікно поминальну свічу. Я стояв біля вікна і дивився у ніч. Рідко де горіла на підвіконі свічка. Рік пролетів, як драсирований тигр, крізь вогненне кільце катаклізмів. На світовій шахівниці все щось ходило. Падало, вибухало. І Фабіан шукав свою Ізабель. Пройшли якісь дивні відімкнення світла. В столиці великих держав поринали у темряву. Люди застрягали в ліфтах. Натикались на стіни. Сталося кілька землетрусів у Японії на острові Хокайду, у Китаї, а найстрашніший Іранній, в ніч під католицьке Різдво. Загинуло кілька тисяч людей, і все ж вдалося на під новий рік з-під руїн врятувати вагітну жінку, а потім ще двох дітей, вичисливши їх за співом канарок і з-під завалів. Наприкінці року заарештували Саддама Хусейна, на його батьківщині в Текріті, витягли з-під землі із якогось бункера. Страшного, зарослого, експонували на камеру, заглядали в рот, підсвічували піднебіння червоним ліхтариком, на весь світ показавши, яка у нього кривава паща. «Я розумію, ворог, але ж є якісь закони військової людської честі. Він уже переможений».